Епізод 8. Розмова тіні сходів Звивиста гравійна доріжка. Сірі голуби, що підозріло перевалювалося під в'язами. Акуратно підстрижені газони і тіні птахів під сонцем. Високий солідний будинок з витриманої червоної цегли, з білим оздобленням, та білим куполом, увінчаним позолоченим флюгером, що граційно старів з часів королеви Анни. Десь гуділи бджоли, і в повітрі стояв солодкий запах сіна. Минулої ночі Ремпл бачив його не таким. Тоді йшов дощ, коли форт Пастора зупинився тут, і він із Сондерсом, Ніс легке, заклякаючи тіло вгору тими сходами. Перед ним відкрився затишний хол, наче його раптом виштовхнули на освітлену сцену з тією мокрою ношою перед тисячним натовпом. Зараз, ідучи алеєю зі своїми супутниками, він боявся знову зустріти її. Саме так це й було. Виштовхнутий на сцену, без слів, приголомшений, безпорадний, оголений, як це іноді буває у вісні. Тоді її не було в холі, був лише той дворецький. Як же його звали? Злегка нахилений оперед зі складеними руками. Він підготував кушетку у вітальні. Невдовзі вона вийшла з бібліотеки. Її червоні очі свідчили, що вона відчайдушно плакала в одному з тих жахливих нападів. Але тоді вона трималася стійко, з непроникним обличчям, стискаючи хустинку. Він нічого не сказав. «А що, чорт, забирай, скажеш тут? Слово, рух, будь-що здалося б грубим і незграбним. Він не знав, чому». Просто так здавалося. Він лише нещасно стояв біля дверей у своїх промоклих фланелевих штанях і тенісних туфлях, і пішов щойно зміг. Він пам'ятав, як ішов, дощ щойно припинився, і дідівський годинник бив першу. Крізь своє нещастя він пам'ятав, як по-дурному вчепився за дрібну деталь. Дощ припинився о першій годині. Дощ припинився о першій годині. Треба це запам'ятати. Але чому? Ну, хай там як. Справа була не в тому, що він відчував якийсь сум через смерть Мартіна Старберта. Він навіть не любив Мартіна Старберта. Це було щось, що він уособлював, щось загублене і прокляте. На обличчі дівчини, коли вона увійшла подивитися на свого мертвого брата, стискаючи тоненькі хустинки, коротка судома на обличчі, наче від болю, якого неможливо витримати, бездоганний Мартін мав дивний вигляд у смерті. На ньому були старезні, сілі фланеліві брюки і розірвана твідова куртка. І як тепер почуватиметься дороті? Він побачив зачинені віконниці та креп на дверях і здригнувся. Тепер їм відчинив бадж, який виглядав полегшеним, побачивши головного констебля. Так, сер, сказав він, покликати Дороті". Сер Бенджамін потягнув себе за нижню губу. Йому було незручно. Ні, принаймні не зараз. А де вона? На горі, сер. А містер Старберт, також на горі, сер. Тут люди з похоронної служби. Хтось іще є, гадаю, містер Пейн, уже в дорозі, сер. Мав зайти доктор Марклі. Він сказав мені, що хотів би вас бачити, сер, щойно закінчить свій ранковий обід. А, так, розумію. До речі, бач. Ті похоронники, я хотів би побачити одяг, у якому містер Старбер був минулої ночі, і вміст його кишень. Бач, схилив свою пласку голову в бік доктора Фелла. Так, сер, доктор Фел згадував про таку можливість минулої ночі. Я взяв на себе сміливість зберегти їх, не вимаючи нічого з кишень. Молодець. Візьміть речі і принесіть їх зараз до бібліотеки. І, слухайте, бач. Так, сер, якщо ви раптом побачите міс Старберт, сказав сер Бенджамін метушливо, просто передайте мої наглибші, ну, ви знаєте. Так, він завагався, цей чесний поліцейський, злегка почервонівши від того, що, вочевидь, вважав обманом друзів. І... Я хотів би побачити містера Герберта Старберта. Щойно це буде зручно. Бач, був незворушним. Містер Герберт ще не повернувся, сер. А, розумію, що ж. Принесіть мені той одяг. Вони зайшли до затемненої бібліотеки. Саме жінки є найефективнішими в домі, де сталася смерть де емоції б'ють через край. Чоловіки, як-от ці четверо, стають безпорадними і не знають, що сказати. Лише Сондерс демонстрував певну міру спокою. До нього поверталися його гладкі манери, і він здавався таким же улесливим, наче збирався відкрити молитовник для читання. «Якщо вибачите, джентльмени, – сказав він, – Гадаю, мені краще піти дізнатися, чи прийме мене мій Старберт. Це важкий час, знаєте, важкий, і якщо я зможу чимось допомогти. Звісно, грубо відповів головний констебль. Коли пастор пішов, він почав ходити туди-сюди. Звісно, це важкий час. Але якого біса про це говорити? Мені це не подобається. Ремпол був цілком із ним згоден, вони всі метушилися у великій старій кімнаті, і сер Бенджамін відчинив кілька віконниць. Срібні куранти задзвонили з плавною грацією з великого годинника в холі, і звук був таким, наче вони били під склепінням собору. У цій бібліотеці усе виглядало старим, солідним і традиційним. Тут був глобус, який ніхто ніколи не крутив, ряди визнаних авторів, яких ніхто ніколи не читав, а над камінною полицею велика риба меч, на дорсті яку, ви були переконані, ніхто ніколи не ловив. В одному з вікон висіла скляна куля, як оберіг від відьом. Невдовзі повернувся бадж, несучи мішок для білизни. Тут усе, сер, оголосив він. За винятком спідної білизни з кишень нічого не виймали. Дякую. Залиштеся тут, бач, я хотів би поставити вам кілька запитань. Доктор Фел і Ремпл підійшли подивитися, як сер Бенджамін поклав мішок на центральний стіл і почав виймати речі. Сіра куртка задобіла від бахнюки з потертою і розірваною підкладкою і кількома відсутніми гудзиками. Ось воно, — пробурмотів головний констебль, ниж по кишенях: порцигар і гарний, повний схожих американських сигарет, так, Lucky страйк, коробка сірників, кишенькова пляга бренді, випито на третину. Це все. Він знов понишпарив. Стара сорочка. У кишенях нічого. Шкарпетки. Штани. Теж у занедбаному стані. Він знав, що копатися в тій в'язниці буде брудною справою. Ось його гаманець у задній кишені. Сер Бенджамін зробив паузу. Гадаю, мені краще зазирнути всередину. Хм... Десятишилінгова банкнота, дві фунтові банкноти та п'ятифунтова. Листи. Всі надіслані йому до Америки. Американський поштовий штемпель. Мартін Старберт, есквайр, 470 Вест, 24-та вулиця, НЙ. Послухайте, ви не думаєте, що якийсь ворог міг пити піти за ним з Америки? Сумніваюся. – сказав доктор Фел, Але ви можете це відкласти. – Який записник? – Повний цифр. – ANC 25. – Гарні гульвіси – 10. – Ревучі каравани – 3. – Еді повстає. – Блумінс 25. – Гарні. – Що це все таке? – Імовірно, замовлення – Торгового представника, сказав Ремпл. Він казав мені, що займається видавничою справою. Ще щось? Кілька карток. Клуб Свободи, 65, Вест, 51 вулиця. Усе якісь клуби. Десятки. Магазин на стоянок Вальгалла. Доставляємо 342 Блікер. Все гаразд, сказав Ремпл. Я розумію, що це таке. На цьому з гаманцем усе. З одягом теж. Стривайте, їй бо, Ось його годинник у годинниковій кишенці. Досі йде. Його тіло пом'якшило силу падіння, і годинник... Дайте-но мені подивитися! Раптом втрутився доктор Фелл. Він перевернув тонкий золотий годинник, соконя якого гучно лунало у тихій кімнаті. В оповіданнях Додав він, годинник мерця завжди дуже зручно розбитий, що дозволяє детективам встановити неправильний час смерті, бо вбивця перевів стрілки на іншу годину. — Ось вам виняток із самого життя. — Бачу, — відповів головний констебль. — Але чому ви так зацікавилися? У цій справі час смерті зовсім не важливий. «О, ще який важливий!» – відказав доктор Фелл. «Важливіший, ніж ви гадаєте. А зараз цей годинник показує 25 хвилин на одинадцяту. Він подивився на годинник на камінній полиці. Той годинник також показує 25 хвилин на одинадцяту. Секунда в секунду! Бач, ви часом не знаєте, чи той годинник іде правильно? Бач, схилив голову. Так, сер, він іде правильно. У цьому питанні я можу відповісти ствердно, сер. Доктор завагався, пильно дивлячись на дворецького, а потім поклав годинник. Ви виглядаєте до біса серйозно, чоловіче, сказав він. Чому ви так упевнені? Бо минуло ночі. Сталася незвичайна річ, сер. Дідівський годинник у холлі поспішав на десять хвилин. Я е, випадково помітив це, порівнявши його з годинником, який тут стоїть. Потім я обійшов усі інші годинники в будинку. Ми зазвичай виставляємо наші годинники за дідівським, сер. І я припустив. Справді? – сказав доктор Фелл. Ви подивилися на інші, так? Так, так, сер, сказав бач, злегка шокований. Ну що ж, вони йшли правильно? Саме це, якщо дозволити, сер, і є найдивнішим. Так. Усі, окрім дідівського, я не можу уявити, як він почав іти неправильно, сер. Хтось, мабуть, його так налаштував. У поспіху та метушні я не мав нагоди розпитати. Про що це все? запитав головний констебль. Згідно з тим, що ви мені розповіли, молодий старбер прибув до кабінету начальника рівно об одинадцятій. Його годинник іде правильно. Усе правильно. Так, сказав доктор Фел. так, так, саме тому все і неправильно. Розумієте? Ще одне запитання, бач, у кімнаті містера Мартіна є годинник? Так, сер. Великий, на стіні. Ноктор Фел кілька разів кивнув, розмовляючи саме з собою. Потім він підійшов до крісла і, зітхнувши, опустився в нього. Продовжуйте, старий. Я, можливо, здаватимуся людиною, що ставить дурні запитання в недоречний час. І, ймовірно, робитиму це весь день з кожним вашим свідком. Будь ласка, потерпіть мене. Але бач... Коли сер Бенджамін закінчить з вами розмову, я б хотів, щоб ви спробували знайти того, хто перевів той годинник у холі. Це досить таки важливо. Головний констебль нетерпляче постукував пальцями по столу. «Ви впевнені, що закінчили?» – запитав він. «Якщо ні?» «Що ж, я міг би зазначити», – сказав доктор, піднявши палицю, щоб казати, що вбивця, безсумнівно, – Поцупив щось того одягу. Що? Та ключі ж, чоловічі, усі ключі, які він мав. Ви ж їх не знайшли, правда? Сер Бенджамін мовчав, киваючи сам до себе, потім він зробив жест і рішуче повернувся до баджа. Їм знову довелося проходити той самий голий шлях, що й минулої ночі. Ремпол не хотів цього чути. Він уже знав суху історію Баджа, яку витягнув із нього доктор, і він хотів побачити Дороті Старберт. Пастор, мабуть, зараз там з нею, сипле банальностями, наче побожний кочегар з думкою, що в кількості є розрада. Він міг уявити, як Сондерс говорить стандартні фрази саме в тій гладкій, бездумній манері що змушує жінок бурмотіти, така допомога, знаєте, і зауважувати, як чудово він поводиться. Чому люди не мовчать у присутності смерті? Чому від усіх це незмінне подиявельське моторошнє буркотіння, такий природний на вигляд, чи не так, і всі коментарі, які лише змушували жінок знову плакати? Неважливо. Що йому не подобалося – то це ідея, що Сондерс поводиться так по-доброму і по-братськи. Сондерс ще й насолоджувався б цією роллю там, з нею. Професійно безтурботне обличчя Баджа теж дратувало. І його ретельно вибудовані речення, де звуки Г автоматично прикріплювалися, наче кришки на пляшки, коли слова виходили з машини. Поганий тон чи ні – він мих тут сидіти. Хоч би що думали інші, він збирався якось наблизитися до неї. Він вислизнув із кімнати. Але куди йти? Очевидно, не на гору. Це було б уже занадто. Але він міг ниш порити по холу, наче шукав газовий лічильник чи щось таке. Чи були в Англії газові лічильники? Та біси з ним. Блукаючи до задньої частини тьмяного холу, він побачив частково відчинені двері біля сходів. Остать заступила світло, і Дороті Старберт манила його до себе. Він зустрів її в тіні сходів, міцно стиснувши їй руки, і відчував, як вона тремтить. Спершу він боявся подивитися їй в обличчя, бо гадав, що що можу якось випалити я підвів тебе я не мав тебе підводити а сказати таке ні ні або він міг сказати в інше я кохаю тебе тут в тіні під затишне токання великого годинника і думка про те що він міг би сказати вдарила глибоко колючим тремтячим болем але слів не було і лише годинник мурмотів у цьому тихому соборі, і щось співало в ньому, кричачи Великий Боже, навіщо уся ця нісенітниця про славу сили та самостійності у такій, як вона? Я б не хотів її такою. Це маленьке тіло, яке я міг би зараз на мить обійняти, я б захищав і оберігав, і шепіт який вона б мені подарувала, був би наче бойовий клич уночі. І проти цього щита, поки я тримав би її вічно, не встояли б навіть брами пекла. Але він знав, що цей біль у крові треба зараз придушити. Він лише думав про божевільні речі, речі, що викликають сміх, як то кажуть, і крізь плутанину мрій, він міг бути лише собою, незграбним, зграбним, і сказати. Я знаю. Дурний шепіт, поки він поплескував її по руці. Потім, якимось чином, вони опинилися за дверима, в маленькому кабінеті із закритими шторами. Я чула, як ви зайшли, тихо сказала вона, і я чула, як містер Сондерс. Піднімається сходами. Я не могла з ним говорити. Тож я дозволила місіс Бандл зупинити його. Вона йому всі вуха протуркочі. І я спустилася чорними сходами. Вона сіла на стару софу, оббиту кінським волосом, підперше підборіддя долонею. Її очі були важкими і тьмяними. Тиша. Закрита, затемнена кімната була густою від спеки. Коли вона знов почала говорити, зробивши маленький судомий рух рукою, він торкнувся її плеча. "Якщо ви волієте не говорити, я мушу говорити. Здається, я не спала вже кілька днів. І за мить я мушу зайти туди і пройти Через усе це знову з ними. Його пальці стиснулися. Вона підняла голову. «Вам не треба так дивитися», – м'яко сказала вона. Ви б, «Ви б повірили, що я ніколи не була надто прив'язана до Мартіна. Справа не тільки у цьому. В його смерті я маю на увазі. Він ніколи не був дуже близьким низьким з із нас, знаєте». Мені мало бути гірше, ніж є насправді. «Ну, тоді будь-який з двох варіантів так само поганий», – вигукнула вона, і її голос підвищився. «Це або ми не можемо собі допомогти, нас переслідують, ми прокляті. Всі ми, у нашій крові відплата. Я ніколи у це не вірила, я не буду у це вірити». «Або ж?» — Спокійно. Ви мусите взяти себе у руки. Або ж, можливо, і те, і інше. Звідки нам знати, що в крові людини? Вашої чи моєї, чи будь-чиєї? Може бути кров убивці так само, як і привід, Навіть імовірніше? Чи двері зачинені? Так. Будь-хто з нас. — Чому? — І її голос став невиразним. Вона склала руки разом, наче не була впевнена в їхньому положенні. «Я могла б убити вас, я могла б дістати пістолет шухляди того столу просто тому, що не могла б себе стримати, і раптом...» Вона здригнулася. «Чому, якщо усі ті давні люди не були приречені на самогубство або на те, щоб їх скинула з балкона доля прибуди, я не знаю... Тоді хтось був приречений вбивати їх у родині. Ви мусите це припинити. Послухайте, послухайте. Вона м'яко кивнула, торкнулася кінчиками пальців по і підняла погляд. Як ви гадаєте, Герберт убив Мартіна? Ні, ні, звісно ж ні. І це не були ніякі дурниці про привидів. І ви ж знаєте, її кузен... Не міг убити Мартіна. Він ним захоплювався. Він був солідний, надійний. «Він розмовляв саме з собою», – байдуже сказала дівчина. «Тепер я згадую. Він розмовляв саме з собою. Я боюся таких людей. Саме вони божеволюють, якщо у них спочатку зіпсована кров. У нього були великі червоні руки. Його волосся не лягало, – хоч би скільки його не пригладжувати. Він був тендітної статури, як Мартін, але руки його були завеликі. Він намагався бути схожим на Мартіна. Цікаво, чи він ненавидів Мартіна? Пауза, поки вона теребила край Софи. І він завжди намагався винайти щось, що ніколи не працювало. Нову маслобійку. Він гадав, він винахідник, а Мартін із того сміявся. Тьмяна кімната була сповнена образів. Ремпл побачив дві постаті, що стояли посеред білої дороги в сутінках, такі схожі на вигляд і водночас такі докорінно не схожі. Мартін п'яний із сигаретою, що звисає з губ. Герберт незграбний із грубими рисами обличчя, з капелюхом, що погано сидить, надітим рівно і високо на голову. Виникало відчуття, що якби Герберт теж закурив сигарету, то вона встирчало рівно з центру його рота і незграбно ворушилося. Хтось відчинив стінний сейф у бібліотеці минулої ночі, — сказала Дороті Старберт. Це те «Чого я не сказала доктору Феллу? Я не сказала йому багато чого важливого. Я не сказала йому, що за вечерю Герберт був більш розгублений, ніж Мартін. Це Герберт відчинив той сейф у бібліотеці. Але ж... Мартін не знав комбінації. Він був відсутній два роки, і в нього ніколи не було нагоди. Єдиними, хто її знав, були я... Містер Пейн і Герберт. Я бачила його відчиненим минулої ночі. Щось забрали? Не думаю. Там ніколи не залишали нічого цінного. Коли батько облаштував тут цей кабінет, він перестав ним користуватися. Я впевнена, він не відчиняв його роками, і ніхто з нас теж. Він просто був повний якихось старих паперів за багато років. Справа не в тому, що щось забрали, принаймні, нічого, про що я знаю. Справа у тому, що я знайшла. Він замислився. Чи не починається в неї істерика? Вона підвелася з Софи, відчинила шафу секретер ключем, що висів у неї на шиї, і дістала пожовклий аркуш паперу. Коли вона простягнула його йому, він переборов бажання обійняти її. «Читайте!» – захекано сказала вона. «Я довіряю вам, я не скажу іншим, але я мушу сказати комусь. Читайте!» Він спантеличено глянув униз. Аркуш мав заголовок, 3 лютого – 1895 року. Моя копія віршів Тімоті Старберт. Напис був зроблений вицвілим чорнилом. Там було написано, як звали мешканців Ліндуна, Гомера славний спів про трою, чи край, де сонце опівночі чи сяє, що знищити людина кожна не бажає. Обце Ногу розбив Адам, Цей ангел носить спис, в саду, де Господу благав Ісус, що родить темні зорі і страх униз. Тут біла Діана зійшла, цього Дідона втратила навік, Де на чотирьох листках удача розцвіла в Схід, захід, південь, що лишилося вбік? Там корсиканець був розбитий, Омати. Всіх гріхів, знайди зелена, як ім'я столиці графства, знайди ти в'язницю і виграв ти. Що ж? сказав Ремпол, бурмочучи над рядками. Це вельми погане римоплецтво, і, наскільки я бачу, не має ані найменшого сенсу, але це стосується багатьох віршів, яких я читав. А що це? Вона пильно на нього подивилася. Бачите дату? 3 лютого, день народження батька. Він народився у 1870 році, тож у 1895 йому було б 25 років. Раптом втрутився Ремпол. Вони обоє замовкли, і Ремпол дивився на загадкові слова повільно починаючи розуміти. Усі дихі припущення, які він і сер Бенджамін робили, і які доктор Фелл так люто висміював, здавалося, набували перед ним реальних обрисів. «А тепер дозвольте мені продовжити», – запропонував він. «Якщо це правда, то оригінал цього паперу, тут сказана моя копія», був у сховищі в кабінеті начальника, так? Це, мабуть, те, що мали бачити старші сини. Вона взяла папір з його рук, наче відчуваючи до нього лють, і, мабуть, зім'яла б його в руці, якби він не похитав головою. Я думала про це. І думала, і це єдине пояснення, яке я бачу. Сподіваюся, це правда. Я уявляла собі, Стільки жахливих речей, які могли б там бути, і все ж, це так само погано. Люди досі помирають. Він сів на софу. «Якщо оригінал і був, – сказав він, – то зараз його там немає. Повільно, нічого не пропускаючи, він розповів їй про їхній візит до кабінету начальника. І ця річ...» Додав він, це якась криптограма. Так і має бути. Чи міг хтось убити Мартіна, щоб дістатися до цього? У двері стримано постукали, і вони обоє здригнулися, неначе змовники. Приклавши палець до губ, дороті поспіхом замкнула папір у столі. Увійдіть, сказала вона. Гладке обличчя Баджа. З'явилося в отворі дверей. Якщо він і був здивований, побачивши тут Ремпола, то ніяк цього не показав. «Вибачте, міс — Вибачте, Дороті", сказав він. — Щойно прибув містер Пейн. Сер Бенджамін хотів би бачити вас у бібліотеці, якщо ваша ласка.